بال الله الشطا رج بسم الله الرحم الرحيم الحمد الله رب العالمين والصللات والسلام على ررسولنا ونبينا محمد وعلى عليه والصحبه أجمعين ووسمة سلمة كثيرة يا يه الذي أعمل التقلله حق قاته ولا تموت الن إله وأ أننت مسل لكصح على الله سبحانه وتعالى I neka je saravati selam na našeg poslanika, Allahuma miljenika, Muhammeda sallallahu ta'ala, na njegove časne ashabe i sve one koji slijede pravi put do sudnjega dana. Kaže Allah sallallahu ta'ala, o vjernici, bojite se Allaha istinskom bogobojaznošću i umirite samo kao muslimani. To jeste kao oni koji su Allahu pokorni i predani. U tome je jedini, jeli, put spasa za čovjeka, e, I na ovom i na svijetu. Jer mi smo na ovom svijetu i stvoreni da budemo Allah subhanahu wa ta'la pokorni, da budemo njegovi robovi u, smislu, u tom smislu pokornosti i poslušnosti. Hvala Allahu i Lilašanu koji nam je večeras omogućio da e, čitamo i izučavamo hadisa Allaha poslanika i salatu wasala, a došli do 1760. hadisa poglavlja o dobročinstvu i rodbinskoj vezi. Prvi hadijs koji je naslovnjen je, je o dobročinstvu prema kćerkama. A više radi Allah ta nanha, prenosi je li, da je neka žena s dvije kćerke došla kod nje. Zatražila je da joj dam nešto. Imala sam samo jednu burmu. Dala sam joj je. Ona je uzela burmu, popolodila i dala svojim kćerkama, a da ništa ona nije pojela. Zatim je ustala i otišla, otišla s njima. Potom je poslanik sallallahu alaihi wasallam, došao kod mene pa sam mu to ispričala, rekao je ko bude iskušan k čerkama, pa se bude lijepo obhodio prema njima, one će mu biti zastor od vatre. Sad ove poslanikova je reči sada, to riječi, ko bude iskušan k čerkama. Može se razumjeti, da su k čerke, onaj ko dobije k da to iskušenje. To je bilo kod po u preislamskom znači, periodu da su smatrali da je k čerka nevolja iskušenje. I zato je bilo ono poznato ono zlo veliko koje su činili da su zakupavali žensku djecu živu jer je bila sramota da se rodi žensko djete. To su samo neke zaoblode džahelijeta ili pred, predislamskog jeli, doba. Čak nažalost i dan danas i dan danas u društvima i među muslimanima, muslimanskim društvama postoji to je li onaj nekakvo da kažemo skriveno žaljenje kada se rodi čerka, narod kodonih kodonih koji, koji se ne drže lavi vjere, Pa sve ono traže da da mu se muško rodi. I e zato se s te strane smatra, ovaj kćerka odnosno kćerke se smatriju kao iskušenja kod onih kažemo koji su, koji slijede put džaheliyet znanja. I drugi hadis govori na u istoj temi, o kćerhama. Kaže, jedna je Sibli Malik radijela manhu prenosi da i da je lahoposanijih sa lalala, rekao, ko odhrani dvije kćerke do punoljetnosti, na sudnjem danu ćemo oni ja ovako, pa je sastavio svoje prste. Znači sastavio ovako dva prsta. Kaže prst, srednji prsti. Sastavio uh, i ovaj hadis u stvari derogira ono što bio običaj kod preislamskih harapa. Da su on to smatrali, Da rođene ćerkice i musiben, iskušenje ne volja. I ovaj hadis, znači ispravlja to njihovo svačanje vjerovanje i uh e, Sanika ne sada tvrselam ovdje obećavao, ono anonim, pogodimo u dvije ćerkice pa ih odhrani do puno i u smislu da ih i odgoji i odhrani. I podigne ih, imaće tu veliku nagradu. Imaće nagradu, biće s poslanikom, a im je sada jeli u dženetu. Ima i drugih hadisa koji govore o drugim djelima koji recimo govori o onome ako se brine o etimu, bit će sa poslanikom ovako u dženetu i mnogi drugi hadis. Sva ta dijela su posebno vrijedna i vode čovjeka u dženetu u, znači, u posebno mjesto, odnosno na poseban stepen. To je da će biti u društvu sa poslanikom, a ne Prema tome, taj osjećaj džahilijetski trebamo od sebe ostraniti. Svi onih kojima se rodi k čerka trebaju da budu zahvali Allahom, kao i kada im se rodi muško, i trebaju da budu ponosni da často djecu svoje ženske odgajaju da ih podržu jer one će jeli one su ovaj da kažem njegov da kažem ponos i e, one su također njegove nasljednice ova dva hadisa govori jeli o toj temi o dobročinstvu prema kćerkama naravno onaj ko, ko je koja je povela ko poznaje propise islama i ko se boji Allaha odnosi se i prema svojoj muškoj i prema ženskoj djeci Isto kada je u pitanju jeli, i odnos, i dobročinjstvo, i, i briga i sve ostalo. Slednjeći hadisi nam govore o jednoj vrlo važnoj teme. Nekoliko hadisa, to je odnos, odnosno održavanje rodbinskih veza. Održavanje rodbinskih veza. Rodbina je jeli, i te kako važna u islamu, odnosno održavanje veza i lepih odnosa prema rodbinite kako značajno ispominje se u mnogim kuranskim ajitima. Znači samo održavanje rodbinskih veza spominje se u mnogim kuranskim ajitima a također u mnogim hadisima što jasno govori o tome koliko je važno održavati rodbinske veze. A mi smo tu slabi kao i na mnogim drugim poljima i pitanjima. Mi hoćemo odmah na vrbu unac gore, tako? Na vrbu unac i badjeta i pobožnosti, a dole nam 50 stepenica ispod nas sve prekočenje. Kada je u pitanju odnos prema roditeljima, kada je u pitanju odnos prema rodbini, kada je u pitanju odnos prema komšijama, kada je u pitanju odnos općenito ili prema ljudima, tu ovaj smo sakati, da kažem. tu smo sakati, ne samo zbog toga što imamo loše navike, nego i zbog toga što nemamo znanja, Mi smo određene stvari, određeno znanje islamsku zaboravili ili smo ga poboravili, da kažem. Uzeli samo neke stvari i stavili i Određeni predoći. Određene jel, vrijednosti koje islam ističe, samo to stavili. A zapostavili mnošte druge vrijednosti. Islam je sveobuhvatan sistem života. Islam nije samo jedan dio. Islam nije samo džihad. Bori se, bori se dok ne poginješ. Nije to, nije islam. Islam je jedan sveobuhvatan sistem života. Islam znači predanost i pokornost jednom jedinom stvoriteljem, našem gospodar koji nas stvorio. Što znači, ako hoćemo biti pravi muslimani i potpuni muslimani, moramo ugraditi islam u sve segmente svoga života. I u odnosu prema Allah, da mu ibadet činimo onako kako treba, iskreno, jeli, ispovjedujući mu vjer, muhli svine, rahudin. Dalje, da se odnosimo, da da, da se klonimo onoga što nam imamo zabranjeno dalje da se odnosimo lijepo prema ljudima, prema stvorenjima, na prvom redu prema rođenima o kojima smo govorili prošli put i prethodno. Prema rodbini, prema komšijama, prema siro, prema siroćadi, putniku na prema svakom čentu. Kao što je se odnosio poslanik Ali ibn Salatosa. Leposani Ali ibn Salatosa Islam dostavi u nami Islam vjeru koja je jedan sveobuhvatan način i model života, nije to samo jedna jedan segment, nije vjera samo namaz. Niti je vjera samo sadaka, niti je vjera samo ovaj, forma, vanjska forma jel, čovjeka. Vjera je sve obuhati sistem života ima sve, sve ima svoj stepin. Jel, svaka stvar u islamu ima svoje mjesto na koje trebamo to shvatiti. Zato je bitno znanje da se poredaju stvari kako treba i onda će biti jasen i islam, biće će i život i kako da se odnosimo i prema, prema svemu što nas opruži. Prije svega prema Allahus anu ta'ala i onda prema svemu što nas učužuje. Prvi hadis je naslunjen održavanja rodinskih veza produžuje život. Kaže Enes ibn Malik radijallahu anhu prenosi da je lahu poslanik rekao koga raduji da mu se poveća nafaka i produži život neka održava rodinskih veze. Ovaj hadis a, može se pogrešno razumijeti, shvatiti. Jeli, da, da, da se sudbina ljudska može mijenjati ono što se, što će se čovjeku desiti u životu sve uh, što će mu se desiti i šta će uraditi zapisano u prinju što je stvojeno u smislu znači da Allah subhanu wa ta'ala s sveobuhvatnim znanjem znao sve o nama i naša sudbina prine učinu smo da je mi realiziramo i naš život je zapisana u levah mahfuzu u knjizi sudbine i to nije u kontradiktornosti sa ovim jeli, sa ovim hadisom Uži Allah subhanahu wa taala za nekog je li za nekog svog roba unaprijed znao da će on biti od onih koji će održavati rodvijske veze pa mu je dao duži život i povećao mu nafaku. Je sve ima uzrok. Allah je stvorio uzroke na dunjalu. Imaju zakonitosti koje koje vladaju u prirodi i oko nas i u nama samima. To je Allah stvorio. I sve se dešava u skladu sa određenim zakonima. Allah kada hoće i želi, on se u petlja da kažemo ovaj, po ovim izrazom. Znači on intervenira Allah i nekada se neke stvari, desu i mimo zakona prirodnih, to su večke rameti, ali sve što se dešava je u skladu sa Allahovim propisima i zakonitostima koje vladaju sve miri oko nas. Što znači da onaj čovjek koji posegne za uzrocima na fake, povećane na fake i dužeg života, Allah će mu dati već u nafaku i duži život. Odnosno, ona je kogude održava rodvinske veze. Allah će mu zbog tog dijela dati, to je uzrok, jel'i? Zbog tog dijela dati će mu već u nafaku i duži život. To nije ništa o kontradiktornosti. Allahom to bilo poznato i prije. Pa je tako i zapisano. I ovo je, ovo je nam hadis govori koliko je važno, koliko je vrijedno i korisno održavati rodvinske veze. Koliko je vrijedno i korisno održavati rodvinske veze, jer to je ono, nafaka je ono za čim žude mnogi ljudi. Sviđa kaže. Prodašija hitet radi elnafake, odnosno radi egzistenciji. I svako voli da ima, to nije to sporno. Nije sporno da čovjek voli i želi da ima. Ali mora samo da da ovaj, da se ponaša u skladu sa Allahovim propisima. I svako voli da duže živi. Jel tako ni osim oni koji majde rade uživati. Znaci svako voli da duže živi u zdravlju i veselju. Kad ljudima učite dovo, kada nam nešto urade, vrlo često kažu ljudi drugima Bog ti je dao, dao na faktu, povećujete na faktu, dao ti dug živo, zdravlje, veselje. To su te dove koje čujemo u narodu. Jel. I ako želimo da nam Allah poleća na faktu, i ako želimo da nam, da nam produže život, dug život vjednika je hajt i bereket. Jer po, postiće više dobra i više se salav približi što veći stepen posluči je li na ovom svijetu naravno ako u ibadetu i pokornosti a za griješnika je bolje da kraće živi i za nevjerni za njega je bolje da kraće živi jer imaće manju patnju na ovom svijetu osim ako je ako mu nije propisano ili ako neće doći pameti i vratiti se alahu odnosno vratiti se vjeri premo tome Održavanje rodbinskih veza ima posebnu vrijednost kao što vidimo. Sljedeći hadnis isto također o tom bi govori, pokaže održavanje rodbinske veze iako i druge prekidaju. To je drugi stepen. Prvi stepen je da održavamo Rodbinsku veza sa onima koji održavaju sa nama. I to je ono što je stražio od nas. Prvi stepen. A ovo drugo je da održavamo i sa onima koji ne održavaju sa nama, odnosno koji su nas zaboravili, koji nas ne posjećuju, ne vodi brigo o nama, ne znaju za nas. Kaže Guhrera, djelo Adamu prenosi da neki čovjek rekao Allaho poslaniće, ja imam rodminu s kojom održavam rodbinske veze, ali oni ih prikidaju. Ja sam lijepo opodnijim prema njima, a oni mi lošim uzvraćaju. Ja sam samilostan prema njima, ali oni na to ne uzvraćaju. Poslaniće, to se nam je rekao, ako bude tako kako si rekao, to je kao da ih hraniš vrućim pepelom. Neprestano će s tobom biti lao, pomagač protiv njih sve dok takvog postupaš. Čomo je posebno, uh, jel poseban stepen održavanja rodinjskih veza? Da one koji s tebe zaboravljaju ne posjećuju ne, posjeću ne vodi brigu o tebi, ne pomažu te kad, kad, kad je potreban pomoći uh, da, ti, da ti njih posjećuješ. To je vrunac, kažem vjeri, pokazateljima ana bogove aznosti. Jer uh, nije pravo da kažemo održavanja rodinjskih veza kad posjećuješ onih koji tebe posjećuju, nego ovo je pravo održavanje rodbinske veze. Oni ih kidaju, ti ih uspostavljaš. A sa onima s kojima je uspostavljena rodbinska veza, to je samo održavanje te veze. A ovdje je spajanje, odnosno povezivanje rodbinske veze ili te veze. I to je vrvunac. Često nam desi se, svako ima u svom životu takve rodbine koja ga zaboravaju, koja je bliska rodbina. Poslije ćemo vidjeti šta je to sve rodbina i ko, prema kome treba da se odnosimo ovaj, s kim treba da održavam rodbinske veze, jer to sam bliža rodbina, dalje i tako da Pa ću malo i ovaj sljedeći hadis nam je, o tome govori, kaže Ebu Huraira delu Anmu prenosi da je Allah u poslanih s.a.v. rekao kada je Allah azeo džel stvorio stvorenja, rodbinska veza ustala je ustala i rekao Ovdje je progledena rodinska veza, mada se spominje Rahim, što znači maternica. Tu se začme i tu se formiraju, tu tu se formira, tu mu melek udahne duš. Maternica je ustala i rekla, pošto je maternica stvorenje. Kada Allah stvorio stvorenje, a i maternica je stvorenje, ona je ustala i rekla, ovo je mjesto ono kako traži zaštitu od prekidanja rodinskih veza. Rekao je, jest. Hoćeš li biti zadovoljna da ja budem s onima koji te održavaju i da prekinjem s onima koji te prekidaju? Rekla je hoću, rekao je neka ti to i pripadni. Potome lao apostanika leh, selao tvoša na pruču. Jelhajit, rekao pručite ako hoćete, zar ivi ne biste kada biste se vlasti dočepali, nered na zemlji činili i rodbinske veze kidali, to su oni koje Allah prokleo i gluhim i slijepim i učinio, kak oni ne razmisle u Kur'an ili su im na srcima katanci. Ovo je, eh, ovaj hadisan govori o opasnosti prekidanja rodbinskih veza. O opasnosti jeli, prekidanja rodbinskih veza i vrijednosti uspostavljanja tih veza. Što znači donaj onaj ko održava veze sa svojom rodbinom, je Allah održava vezu sa njim. A onaj ko namjerno prekida veze sa svojom rodbinom, je Allah prekida svoju vezu sa njim. I to je ne može biti veća, jeli, veća šteta za čovjeka ne može biti veća šteta kada Allah prekine vezu, jeli? Prekine vezu sa nama. U smislu da nam uskrati e, svoj blagoslov, svoj rahmet. Jer i ova riječ rahim, rahim znači maternica, izvedena je isto od istog korijena rahmeto, rahim, rahmeto, milost, samilost. Jer preko rodinske veze, preko maternice, da kažem preko rodinske veze, preko krne te veze, Jel uspostavlja se ta samilost među rodbinom. Zato kaže Džubay i bin Mutanj radijallahu prenosi da je poslanik Al-ehi sallat vrsa rekao u džennet neće ući onaj ko prekida rodbinske veze. Ibn, Ibn Abiyomer prenosi da je rekao to jeste onaj koji kida rodbinske veze. Ovdje se misli kao i kod drugih hadisa u ovoj formi. Neće ući u džennet onaj u čijeg jezika nisu jeli ovaj vidi drugi musmani itd. Ovdje se misli da neće ući odma sa onima koji budu ušli nakon lakvog polaganja računa, nego da će njegovo polaganje računa potrajati ili da će zbog grijeha, tog grijeha, a prekidanje rodminskih veza je veliki grijeh, veliki grijeh, koji čovjek može odgledati u Jehennem, ili da će zbog tog grijeha otići prvo u Jehennem, da neće ući prvo u Jehennem, pa će poslije kada mu Allah, jeli, kada, kada iskusi kaznu za taj grijeh, Allah će ga svoju izvesti iz džehendama i vesiru dženete. I ovi hadisa nam jasno govori koliko je opasno prekidati rodmijske veze. Nažalost, u nas novim ovim prostorima uh, u većini, da kažem, mjesta ili podneblja ne održavaju se rodmijske veze onako kako se treba održavati kako to islam nalaži. Čak i među najbližnog rodbima, čak, jeli, braća zapostave svoje sestre, sestre zapostave i svoj brać i tako dalje, da ne govorimo o dalje rodbine s kojom treba održavati veze, zato ću malo, jel vidjeti šta kažu islamski učenjaci koja je to rodbina s kojom trebamo održavati rodbinske veze pa tu postoje tri mišljenja islamskih učenjaka jedni smatraju da je to rodbina ona rodbina pričemu je muško mahrem, jeli žensu znači samo oni koji su mahrem jedni kaže tu spadaju roditelji Znači roditelj, otac, majka, njihovi roditelj, dedo, nana, pra dedo, pra nana je tako liniju. To je ta linija s te strane. Onda djeca, naša djeca, njihova djeca i tako usilazom liniju, vunuci, pravunuci i tako da. Braća, naša braća, znači njihova djeca. Isto je tako sestre njihova djeca. Amidže, tetke, daidže i tetke po majicu. To je ta rodbina prema ovom prvom višeniškom treba održavati rodbinsku vezu. Vidimo da ovdje mnogi fali. Fali mnogi, je Drugo mišljenje je da oni ko ona rodbina koja se treba posle ovaj posjećivati, održavati rodbinsku vezu s njima, to su oni koji nasljeđuju jedni drugije, nasljeđuju imetak. I po ovome tu ne ulaze dajeđe i tetke po majci, jer one ne nasljeđuju. Oni nisu nasljednici. Znači dakle tvoj Dajđa i tetke po majici nisu nasljednici po širijevskom nasljednom pravu. I onda je to nelogično, malo ne prihvatilo. Znači ne možemo onda izbjegavamo vel, veliku rodbinu, Dajidžu, tetke. Što znači miše ovo malo, malo daleko, jel'o, istine. I treće je da se odnosi i na svu rodbinu. Svi oni koji su nam, znači, rodbinom. I Aminđa, i Afipić, i njegova djeca, od djeca, sve tu rodbina. S tim da, jel naravno, nećemo sa svima održavati rodbinske veze na isti način i u istom intenzitetu, kaže. Što znači da ona rodbina koja bliža sa njima ćemo održavati češće te rodbinske veze, češće ćemo i posjećivati, već u prigu onima njima voditi. I ovo je mišljenje Sve ono što se smatra rodbinom sa njima trebamo održavati rodbinske veze. Naravno, kažemo, roditelji roditelj su na prvom redu, Na, naša djeca, braća, sestre, tetke, amiđe, tetke, dajđe tak po i onda idu tamo dajdji, te, tetci ostali i sve dokle možemo mi dokle možemo održavati rođinske veze s nekima tamo koji je 5o, 7o, nekada je dovoljno da znamo za njih da i nazovijemo nekada da da ako im nekad i potrebna neka pomoć posebna da im pomognemo tako dalje. A to mi kako ćemo održavati rođinske veze li, ovaj na koji način to će se spomenuti To je pitanje kako održavati, šta je znači održavanje rodbinskih vijesti, šta je dovoljno, šta nije. Sve zavisi e, kome se radi, je li bliži rod ili dalje to su malo prije spomenuli. Naravno, ako su pitanje roditelji, oni su na prvom rijetu i oni najviše zaslužuju kao roditelji i kao da kažemo rodbina. I roditelji su nam rodbina, Naša djeca, naše, naše ovaj, tetke, amidže, dajđe i tako dalje. Ono što je najbitnije jeste posjećivati rodnje, posjećivati, zijariti. To je prvo što treba prema rodnje. Dalje, ugostiti ih kada do nama dođu. I to je lijepo odnosno na rodnje, ne smrtnice. Smrtnice pa veli, ovaj, mislite, jel' ovi su čestili, što će nam ovliko. Dalje, raspitivati se o njima, u kakvom stanju su bolesni, su u nevolji, pomagati ih, znači davati im od svoga imetka. Ako su uh, muhtači, što kažu, ako je potrebno, od zekata, daćemo im od zekata. Nekima ne možemo dati u rodminu, jer ne možemo dati majice od zekata ili svojoj djeci. A onoj rodmin koji možemo dati ćemo od zekata, Dalje, sadaka, obična sadaka ili hidija, poklon, sve to održamo rodbinske vrida. <gles> <gles> dalje, uh, učestvovanje u njihovim uh, veseljima, kad, on, kad nas pozovu, kad se neko ženi, kad se udaje, kad je neko... Skažu, slatka, da učestvujemo u tome, da, da se radujemo sa njima i tako dalje. Kad je neka tuga da im da izražamo saučešće, da im pomognemo, kad je smrt, bolest i tako dalje. E, također treba da ih posjećujemo kada su bolesti. Kad se razboli trebamo posjetiti rodbinu. Kada umru, trebamo ova, klanjetim ženazu isprti i na onaj svijet. Trebamo se odazvati, jeli, kada nas pozovu na bilo, to tome smo govori u hadisima, jeli, kada nas pozovu na neku Ovaj, gozbu i tako dalje. Trebamo popravljati međusobne odnose među rodbinom, a ne zavađati rodbinu. To se vrlo često dešava, je l? Sa jedne strane, pa je dobra protiv tetaka, je l? I onda oni sa nađačinu stranu i zavađaju. Treba pomirivati rodbinu. Treba miriti rodbinu. Treba dobiti za učiti do. To svako može. To je minimum. Minimum, je l, onoga što možemo učiniti kad je pitanja državne rodinske veze. Neko je daleko, ne možemo ga često posjećivati. Mi smo ovdje u Australiji živi, jel? možemo dovolju. Ako ne možemo ni, ni ovaj novcem pomoći, ili ako nije potreban, ima novca, dola. Ono što treba jeste da održavamo veze, da ih nazovemo. Sad su te, ta stresa komuniciranja olakšana. Možemo u svakom momentu nazvati i poslati poruku i alice rodbini kako se vama lijeko. Isto je tako dola. Nikada u dovi ne trebamo zaboraviti sebe, svoj porodicom i redovito sebe, svoju porodicu, ne moj sa slat porodicom, kasno, ne moj Sebe, svoju porodicu, znači roditelje, rodbinu i onda svemu strane. Tako trebamo dovesti svojim dolovima. Posebno ako ima među rodbinom oni koji su daleko od alahov puta, da kažemo zalutali, lutaju, njima trebaam posveti posebnu pažnju. Kroz održavanje rodbinske veze, kroz lijep odnos, kroz jedije, pomoć, privući ih. Privući i biti sebebom njihove upute, što je naj, što je bilo najbolje da nekoga svoje rodmine dojučer bio, da kažemo, neznalica u gafletu, neznanju. I tvojim sebebom vidiš ga, jeli, vratio sam malo. Ti pun, da ovaj, kažem, sretan i presretan što ga vidiš takvi. A ti sebe toga. I također je na kraju ono što je pitno, trebamo ih pozivati i uputi. Ne odvodimo da održavamo rodbinski reda s rodbinom, a ništa im ne govorimo o kaže oni, onaj, oni ortodoksni čahe, ništa nemaju, ne znaju vjeru. malo pomalo vjeru, prospratiti vjeru. Kad ih posjetimo, kad do nama dođu, govoriti malo o na posjećati na, na, ovaj, smisao života. Nekad njih dati je dio ovaj, kakvu knjižicu, knjigu lijepu islamsku. Na taj način, znači, malo pomalo ne biti naglo, dođe neko iz Amerike, neki rođak, teteć, došlo, nismo ga dugo vidjeli, da ti njemu odmah, odmah u On ništa ne zna, on vjeri. Treba s takvima biti opri, zna, po Treba vam prvo kazati ako ne zna, ili ako je zaboravio. Postoji koji je nas stvorio i da mi ne živimo na ovom svijetu bez, bez svrdi, da, da život ima smisao. Dok otvoriš to pitanje ljudima, općenito, ne samo rodinom, Odmah se otvorio su na najvažnije pitanje, potakmao se ga na razmišljanje. Ko rište održavanje rodbinske veze su mnogo brojne, je Ja ću navesti samo neke. Prvo smo rekli da ona je održava rodbinske veze, je li? Održava, Allah održava vezu sanima. A opasno je kad Allah prekini kontakt, odnosno vezu sanima. A o tome smo navjeli ovaj hadis koji je bio ovdje na redu. Također, održavanje rupinskih veza je uzrok ili sebe ulazka u dženeta. Kaže, došao je neki čovjek, poslaniko al. s.a. i pitao ga odjelu dijelu koje će ga uvesti u dženeta. Ili o dijelima koje će ga uvesti u dženeta, a koje će ga li, udaljiti od dva, tri dženeta. Pa moj poslanik al. s.a. to sam rekao, obožavaju Laha i ne čini mu širk. Obavljaju namaz. Poslije širka, znači ovaj, izbjegavanja širka ide namaz i daj zekat i održava rodinjske veze. Na četvrtom mjestu održavlja rodinjske veze ovom gdje isu. Što znači da je i tekako ta stvar, odnosno to pitanje bitno u islamu. Širka, čuva se širka, klanja namaz, daje zekat i održaje rodinjske veze. Isto tako prenosi Abdullah ibn Selam, da je poslanik Ali i Selam rekao o ljudi širite međusobno selam, tj. nazivate jednim drugima selam i dijelite hranu, hranite onih koji su gladni, koji vam je potrebno i održavajte rodbinske vezde i klanjajte noć dok ljudi spavaju. učićete znači, spokojni uđenet. Uočit ćete, znači, s mirom, sa selamom, spokojni uđenet. Hadis je vjerodostojan. Ovo samo neke korist, Još ću vam neke navesti, jeli, kao primjer odnosno postređe svima nama, održavanje rodbinskih veza ukazuje na našu vjeru, naš, naš ima. da istinski vjerujemo Allah i Što znači da neodržavanje rodbinskih veza ukazuje na suprotno, da, da je naša vjera slaba. Da je slaba. A zbog čega je slaba? Najviše zbog neznanja. I zbog neznanja vjernici najviše griješi. Vjernici muslimani. A griješnici svakako griješi. Oni griješe izbog neznanja, izbog nevjerovanja, jer nevjernici izbog sliđenja strasti itd. Kaže, eh, prvom se buhorira, da je poslanicu, koje sam vam rekao, ko vjeruje u Allaha, a ovo je, kad započnu ovakvu hadisi, ko istinski znači vjeruje u Allaha, to jeste ako, ako mislite da vjerujete u Allaha i sudnji dan, onda održavajte rodbinske vese državate rodbinske veze, hadis blježi Buharijan. Što znači dok Allah Subhanu wa ta'ala, odnosno dok Psanika salatu wa s spominje, ko vjeruje, odnosno ko tvrdi da vjeruje Allah i sudnjih dana, neko država rodbinsku vezu. Ko pa imao na hadis ko vjeruje, Allah i sudnjih dana, neka dobro, neka šuti, neka jel se odnosi lepo prema slomnih komšića tako da ne. Održavanje od rodbinske veze je jedna od najdržijih djela Allahu. Subhanu wa ta'ala. Tako prenosi se da je Allah posanika alaihi s-salatu wa to je da ga neki čovjek pitao koja su djela Allahom najdržave. Pa je rekao vjerovanje u Allahom, imanu Bidra. Pa dalje. Pitao zatim, nakon toga kaže, a zatim održavanje rodinskih vizad. Ovi ajta, had, ovi, ovi hadisi, kojih je mnogo, jasno nam govori koliko je važno to pitanje u islamu. A u nas, nažalost, ja kaže nažalost, to činjenica. Ako bi napravili jedno istraživanje, objektivno vidjeli bih, Da, da bi podaci bili zabrinjavajući, da ova, su kažu, braća pod navodnim znacima, bolirama braća, ovaj, da o po pomovo pitanje padaju većinom kećevi ili poneko dvice izvučaju. Ono i on ni Amidju svogu ne posjećuje, ni prema roditeljima nisu dobri. Da redimo dalje. Ni Amidju, ni tetke, niko, što, po Đovanika pusti da su i nevjenici da su i nevjenici tražaju rođinske veze da ti je babo, čača, čafi trebaš imati rođinske veze da ti je da su ti tetke i dajđe, da su da su ovaj ateisti moraš da imaš veze i čak obaveza ti obaveza ti je obaveza ti je, je ovaj da da i pozivaš uistinu obavezati da i pozivaš istinu. Dobro. Isto je tako, spomenuli smo ovaj uzrok da je održavanje rodinskih veza uzrok poveća, povećanja života, znači životnog vijeka i na fakiju. I nekada trebamo se zapitati, trebamo se zapitati kada nam ili oni ljudi koji imaju oskudnu na faku ili Da to može biti jedan od uzroka, može biti jedan, ima i drugih uzroka kad nam, ne, kad nam na farka ne dolazi. Zbog oralismo no Vasiyek posanikali Salat Vesalam po ovom pitanju, onam je oporučio. Kao što se prenosi jeli, li da bi vjera da je rekao e, moj Galilej, on je moj prijatelj posanikali Salat Vesalam, mi je oporučio da se kada je Allah Allahu pitanju ničijeg prigovora ne boji, kad treba iskreno kazati kad je u pitanju da se ničeg prigora ne bojim i da održavam rodbijske vese. Još jedan hadis koji obma poslije Laha ili Imana spominje je održavanje rodbijske I nećemo više o ovim koristima, njih je mnogo, nije mnogo, ali neka nam bude budu primjeri i postek, Da razmislimo pre svega o svome odnosu prema rodbini i da naučimo, da, da naučimo šta smijemo i šta ne smijemo. Odnosno šta smo dužni prema roditeljima. Da ne bi zbog svog neznanja mislili da smo samo dužni prema roditeljima, ništa dalje. Nego da trebamo održavati vezu i drugima. Nekada je dovoljno. Nekada je dovoljno jednom godišnje poselamiti nekoje za bajrame. Poselamiti i dalju rodbinu. Nazvati selam, kako ste dobro, trebamo, šta je u redu, Allah vas pomogao i tako dalje. To je dovoljno. Naravno na koja je bliže i sa njima trebamo ovaj, te vezu održavati. Češće je, češće je posjećivati više do prisustvu cenkara. Ja Zamolim Allah vatala, da nas pouči u našoj vjeri, da nam podari korisno znanje, iskrenu namjeru i da nas sačuva zadnji. Još na kraju ovaj